Jöttem, hadd lássalak, ismerj meg engem. El ember voltam, immár szélettem, Égben szállok földhöz, nem köt semmi sem. Isem. Jöttem, hadlás ismerj meg engem. Mehetünk akárhány koncertre te a köszomegás maradsz, mi? Szólalt meg Miki olyan közelről, hogy majdnem kiugrottam a bőrömből.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 vagyis épp elegendő időn volt arra, hogy beszámoljak nekik az állatkertben történtekről.